Din urmare, așa, mamă, nu se ajungea că mai bunit. Ai mai dat și foc, azi. Îți murdărea-mi să fii nu mai pune vreodată piciorul în sat unde trăiești. Plestemati. Și-o având seara. capitanul, auzi-l, vorbește singur. Ei, cine -a uh, noi, capitane, Filipo și Martos. Aha, și trăgeați cu urechea. Si! Gozo! a capitane! ia l pe ne-i cu de aici mm. și te poftesc să ai grijă de secăturile astea dacă nu vrei să o pățești și tu. Mm. Nu i-am luat cu mine să mă pândească prin colțuri, înțeles? Da, capitane. Oh. Și fii cu ochi în patru, Gozo, se apropie furtuna. Crezi că am de gând să-mi las ciolanele pe aici? Mm. Ei, govoriți pâinele! Da, da, da, da. Ce voi ăștia din Ce dă holbați așa la mine? pune mâna pe părâme!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 Pâinea lui Dumnezeu n-a fost el niciodată, nu-i vorbă, dar dacă acum de când am ancorat mm. la vitilo, încă nu l-am văzut. Parca turbat, nu a mm. și casa aia de pe țări care ardea când l-am plecat, nu nu, nu, nu, prea pare lucru curat. N-ai văzut cum o privea capitanul, părea că își pierduse mm. Se spune că ar fi de prin părțile astea. O fi, eu unul n-am auzit de el.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 dar abia ne urcasem pe punte și au și văzut focul. Un gâtul că era tocmai casa cu prigenă. Da, da, îți spun eu, de data asta e ceva cu capitanul Stargos. Oh. nu mai desar potori, că altfel ne dă băcește pielea până nu mai ajunge în Arcadia. Acolo mergem. Așa, îmi pare. Dar cine-i cunoaște planurile, cu el nu ești niciodată sigur unde ai să ajungi.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 Scopelo, fi la locul fixat? Iată-se mi luna, capitan, înseamnă că e acolo! Scopelo! Scopelo! Aici, capitane, aici! Scopelo este la ordine, capitanul Nicolae Starcos! Aruncați frânghia! Dă-mi mâna încoace, capitane. Așa. Bine ai venit! Ce-i nou, Scopelo? Ce veste dai? Toate-s capitane. capitanul. Vasele tursești? Sunt gata să transporte pe Ibrahim cu trupile lui la Hivra uh -huh. Și flotele lui Mauri și Canaris, ce fac? Ah, grecii nu poate decât să dea băvituri urmărunte, nicio victorie definitivă uh -huh. Așa că în timpul ăsta, pirații au mână liberă în tot arhipelagul <laughs> Și se vorbește mereu de... De sacrativ uh -huh. <laughs> Mereu și peste tot <laughs> Am înțeles după semnul tău că ai gata încărcătura de prizonieri Da Mulți?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 Trei mii de lire turcești? Uh. Ei, n-am avut ce face. Războiul e pe sfârșite. prada e din ce în ce mai rară. Uh -huh. da, N-ai teamă. Afacerea e bună. Uh. Pe coastele ce se caută robi ca iarba de leac. Fie. Atunci putem ridica marfa. Fără nicio greutate. Pașa ne-a cerut însă garanția bancherului Elizundo. Uh. I-am spus că o să o aibă. Ești un prost copelo. Ăsta. Nu știu dacă Elizondo o să vrea să ne mai garanteze. E ca mare suma. Să ne garanteze? Ăsta e un fleac. Cum? Când o afla cine se găsește printre prizonieri... Cine? Bătrânul o să numere bani grei, Starcos, Cum? Aur, Cum? n -auzi? Aur, nu garanții. Cum? Cum? Cum? <laughs> în cetățuia Arcadiei se află chiar fiul lui Elizondo. Fiul lui Elizondo? Da. Asta îmi place. Dar cum a ajuns Nătărăul acolo? Nătărăul s-a schimbat. Acum face pe Patriotul. Comanda trupele care au ținut piept turcilor la cremide. A avut noroc, a scăpat cu viața. El ca el, dar mai mare noroc am avut noi când a căzut în mână. Strașnic, Scopelo. Ai făcut treabă bună. E Dacă e așa, atunci plecăm cât mai repede. Nimic nu ne mai oprește aici.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 se îndreptă în grabă spre oraș. Bine, că am ajuns. Mă cam temeam. pe vremea asta a furisită. Am pierdut o zi. O să trebuiască să-l chiar asta seară pe Rizundu. Ce zarva asta? Ce o fia cu de asta? Ce strigă stânga de acolo? Parcă l-aș Nu pricep cum de nu pun mâna pe banditul ăsta de Sacrat. Ah, dar de data asta o să-i se -nfunde. Ce spune? Ceva despre sacrativ. Aha, uh -huh. ia să vedem, e numai aproape. Robură, ce întâmplare deosebită v-a tulburat într-atât liniștea? Vreți să ne spuneți și nouă, dacă nu vă e cu supărare, cine este acest, cum îi spune? Sacrativ. Sacrativ, de care tot aud vorbindu-se. Dacă nu știți, n-ați auzit încă de Sacrativ, piratul? Hmm. Se vede treaba că nu sunteți marinari. Ah, e vorba deci de un pirat. Ah, pirat, e puțin zis. E cel mai crud ucigaș care a bântuit vreodată mările greciei. La numai de mult cât acum o lună a măcelărit aproape în întregime echipajele a două corăbii de comerț. Și toți cei scăpați cu zile au fost vânduți ca sclavi pe pietrele de Britaniei. Iată, o faptă ticălos de uricioasă de care acest, cum îi spun? sacrati, sacrati, foarte de bună seamă să se căiască. Se va căi cu siguranță într-una din spânzurătorile care l-așteaptă. Vedeți vasul acela da. că e Sifanta. Cea mai ute corvetă din mările noastre mm -hmm, da, da. A fost cumpărată și înarmată Pe cheltuiala negustorilor din corfu Pleacă chiar astăseară În urmărirea lui Sacrativ Aha, da. O comandă însuși capitanul Stradena Da, mai de la ar găsi Ei, Cine știe pe unde s-o un Piratul ăsta Cum zice că-i spune? Uh, sacrativ ah, da, Să da, da. mergem, Scopelo da, da, da. Să auzim de bine Să asta e corabea care o să-l vâneze pe Sacrație, Sifanta. Frumos nu mi-e odată. să rămână doar cu numele. Smătoielo, da. așteaptă-mă pe Corabi. Eu mă duc chiar acum la Elizondo. Trebuie, bunei capitane. Da. Și vezi, nu uita de milioanele bătrânului Elizondo. N-ai nicio grijă. <laughs>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 Prizonier? Da! De ce nu m-a ascultat? I-am spus să-l pleci. Și, și. unde este? Ari nu știe, dar îl va căuta. Hmm. Știi, tată, Ari pleacă să lupte în Arcadia. Hmm, hmm, hmm. Și. înainte de asta ne-am gândit, adică el spunea că. Ei, ei, ei, ce spunea? <sus> Hai, nu cumva. Ba da, Îl într-adevăr! Din toată inima! <sus> bine, bine, Hagina.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 Ani Ani Ani, tata te așteaptă Bună seara, domnule Elizând! Bună seara, domnule locotenent Da agina mea Mi-a vorbit despre Despre afecțiunea care valea Am știut-o de altfel De la început și nu întâmplător Casa mea a fost deschisă Întotdeauna pentru dumneata Dar a sosit timpul Ca fata mea să aibă lângă ea Un braz mai puternic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 Ar fi cam anevoios să le duci pe lumea cealaltă. Adică ce-i drept, ai pui să le lași. De Marco nu zic nimic. E bărbat, da. Hagina. Păi ce o să știe ea să facă singură cu atâtea parale? Fica mea nu o să fie singură. Ah, cum s-ar zice, vrei să-i pui pirostriile. Dar aș vrea să știu cine o să o ia când o afla cum și-a făcut averea onorabilului Elizundo. <laughs> și mai ales și o să spună Hagina Iași. când are, Iași. să știe cum stau lucrurile. <laughs> Nimeni nu cunoaște taina. Ce să-i spună? Eu dacă trebuie. Ah, eu! Ascultă Elizondo, ține minte ce spun. Capul meu a fost în primejde de fiecare dată când s-a-i sporit averea. Prizonierii fiind duți de mine s-au adus milioare grele. E drept ca ele să rămână mie. După război am să mă las și eu de afacer. Da, pricepe bine, Lizundo. Agina Trebuie să devină soția lui Nicolae Starcos. Fica nu poate fi soția dumneavoastră Nicolai Nicolae Starcos. Este promisat Nu zău, cui? Un ofițer francez, Ari Dălbarie. unul din eroi care au venit să ne scape din robia turcilor. Frumos, n-am ce zice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 Hacina trebuie să fie a mea no, no. Și asta o să vă chiar acum no, no. chiamă Ei fata Nici nu mă gândesc Banchelule Nu te priti -te Ascultă aici Printe prizonierii pe care i-am cumpărat Cu ajutorul garanțiilor tale Se află și unul pe care îl cunoști Numele lui este Marco Irizundo Mar Marco Recep L-am pus la popreale într-o tainiță sigură. Marco, băiatul meu. Mai strobit câine. Bine, fac ceea ce vrei. Spune, ce vrei. Știam mi eu că ești ton de înțeles. pe Hagina. Hagina! Mai sunt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 Ari! cine e omul acesta? Sine apărat să o știi? Hai să spun. Nicolae Starcos, viitorul soț al Haginei. Așa Ari... e Izundo. Da, așa este Talbari. Ari... Căsătoria plânuită nu mai poate avea loc. Sunt...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 Ești bogată. Ia spune-i tu, o cum ți-ai făcut averea. Pentru Dumnezeu, taci. Bancherul piraților. au frumoasă. Al neguțătorilor de stat. Dumnezeu dogodnică, a eroului de peste mări, stiuare oare că averea pe care vrei să o aduci în dar este pătată de sângele prizonierilor vânduți de mine și de onorabilul Irizundo. Mernicule! Aș vrea să-l văd pe chip și dubitare că o aflat toate astea, ce mutră o să facă? Nu, fetițo, pentru o lui Elizondo, eu sunt încă prea bun. Prea bun, Încetează canalie! Tată. E mort!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 Corabia abia ieșise din port, când un necunoscut se apropie de Dalbare. Domnule Locotenent, da, cred că nu greșesc. Locotenentul Dalbare? Da, eu sunt. Ce dorești? Dumneata nu mă cunoști. Nu se spune coțul. Am fost până acum unul din oamenii lui Nicolae Starlop. Banditul Starlop. Nu înțeleg banditul? Da, omul pe care l-a întâlnit în casa bancherului Elizondo. E un mer. Ești sigur? Acum vin de oameni... C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 Doar ne o dată flota lui Canaris să le taie drumul. Dumne, colonel, veniți! Ce? Se văd vapoare în larg. Unde-s? Ei sunt alei, au sosiți. Capitanul Talanos, la ordine! Pregătește oamenii pentru atac! Am înțeles. Are, iată planul. Îl cunoaști pe amiral, Am luptat împreună la la opinia. Vei lua imediat o între ușoară și vei porni în întâmpinarea amiralului. Am înțeles.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 V-am făgăduit, domnule locotenent. Mi s-a spus că ai un fiu. Nu e destul dacă lupte el? Sau am Nu. n am murit. Dar pentru mine e ca și mort. Fiul meu, la 16 ani, a fugit de acasă. n am mai știut nimic de el ani de rândul. Apoi,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 Vomotele luptei care între timp cu întreg orașul ajungeau acum până la prizonieri închiși în cetățului Arcadiei. Apă! Nu mai avem nicio picătură. Pasnicul n-a mai venit de două zile. O să mor aici. Cătana hmm. da, da, mă toare din până nici mai rău curaj, Marco. Ne vor scăpa. Acum sunt sigur de asta. Ascultă. Suntem frăgăt de ah, de te ajunge până la ferestrui că Ajută-mă, Marco. Ajută-mă să mă gâzi de hey. Ce vezi? Marco, suntem salvați. Marco, salvați? Au ajuns la ziduri. Marco! Marco, unde Cine mă strigă? Aici! Aici! Arce, tu Marco! Marco! Da! Marco! Marco! Dar ce? Ce e cu tine? A de el. E rănit. Cu bine, Marco! Da! Marco! Da! Marco! Da! Marco! era nit. Da! Marco! Da! Marco! Da! Marco! Da! Marco! să Marco! Da! Marco! Da! Marco! Da! Marco!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 care, fără a mai sta pe gânduri, se îndreptă spre Ana Pomera, unde corveta îl aștepta. De la Todros, secundul basului, nu putu afla decât că Sifanta fusese cumpărată de curând de către un banchier din Raguza. Mai mult nu știa nimeni. Sub comanda lui Dalbare, Sifanta cutreieră săptămână la rând mările arhipelagului, în căutarea piraților.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 Va fi hotărât de o lovitură de tun la apuză soare. Do Cine dă mai mult de 2000 de lire? 2100. 3000. ce faci, capitane? 3000 de lire pentru 100 de nenorociți nu valorează nici jumătate nemâncații ăștia. Valorează 20 de milioane de lire, Scopelo. Privește în sarc în dreapta. Nu recunoști pe nimeni? Ah, pe legea mea. E Hagina, fata lui Elizondo. Exact, fata <laughs> bancherului. Și de cu 1.000 deci, e va mai mult de trei mii? Odată? e dal bar. 4.000 de lire! O de lire! 4.000 de lire! 4.000 de lire! 4.000 de lire! 4.000 de lire! 4.000 de lire! 4.000 de lire! 4.000 de lire! de lire! E, aristo. e, aristo. e aristo. Vor mm. trebui să fie ai mei cu orice preț. 8.000! Câine a furisit! Te învăț eu! 12.000! Nu este de parte, capitane! E sigur că milioanele mai sunt ale ei? 12.000 odată! De dor! Doar nu l a fi dus să mormânt, fosul ăla bătrân? 13.000! 13.000 13 13 13 13 odată! 13.000! De De dor! <min tineri> Negeobule! Am pierdut! Lovitura de tună înseamnă sfârșitul târgului. Licitația s-a închis! Împărătorul să vină în fața gadiului! Todros, du-te și spune ne că viu imediat. Eu acum am alte treabă. Adina! mi fi dat și viața să te pot salva. Ari. Dar cum ai ajuns aici? Îți voi spune mai târziu. Ari, cerul te a trimis. Oh, iate și pe buna noastră Saris! O veste bună, Hagina. Cari. Marco e liber. Marco e liber. A plecat spre Corfu. Doamne, adevărat. Atâta fericire deodată. Domnule comandant, Ar... ca viul Da, mă duc chiar la cum tot rost. Prizonierii îi vom ape Sifanta. Nu-i putem lăsa aici. Pregătește embarcarea. Într-un ceas vom ridica ancora. Ar... Să părăsim cât mai repede locurile acestea. Au trecut două zile. Sifanta navighează cu toate pânzele întinse.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 Ridicați pavilionul pentru salut! Ridicați pavilionul pentru salut! Toată lumea la postul, toată lumea! Toată lumea la postul! Toată lumea la posturi. Ari, ce este? Pare că nu-i nu, nu nimic. Pe mările astea nu știu însă niciodată pe cine întâlnești în cale. Sper să nu avem de cele teme! Ari! Nu vor să răspundă, domnule comandant. Supdat! Și se pare că vin în direcția noastră. Dar ce văd? În fruntea lor e însă și carista. Starcos?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 Iar de vom avea religiune. Ai încredere în mine! Vino, hajina, Hai, Androniu! Domnule comandant, pecarista se ridică pavilionul? Sfârșit! Vom ști ce gânduleau. Este un steag negru, tivit cu roșu. În mijloc, tot cu roșu, parcă ar fi o lideră. Oare nu cumva? Nu mai încap doiala. Este steagul lui Sacrativ! Sacrativ? Pecarista? care Prin urmare, acesta e Sacrativ! Starcos! Nicolai Starkos era tot una cu faimosul pirat Sacrativ. Nu fost răspunde Nu, După cum s-au ușirat, se pare că vor să ne înconjoare. Atențiune! Trageți până la scupundare! Foc! Totos! Ce-au A mare! Au rupt doi truci. Sunt și răniți. Continuați focul! Uite, ne Oh, suntem ției mult, donos! Nu prea mult! Opliii! în cercuițe. ai încercuiți Mai bine mor! Asta o hotăresc eu, Dalvare. Mmm, nu știam că Sifanta e comandată de dumneata. Îl mintea n-aș fi stat pe gândul să pun capăt frumoase dumii călătorii încă de te-ntreptai pe Creta șo de mai pui că te scăpam și de oboseala târgului de la Scarpanto? Oh, te-am fi întâlnit atunci! De mult era atârnată de cathargul Sifantei! Ia seama, Dalmaren! Cathargul de care vorbești încă la locului și n am decât să fac un semn Nu mai o clipă! Așteptăm pe cineva! Aș fi sfosit. Agina! Harry! Harry, trăiește! Despăntiți-i! Lăsați-vă! Lăsați-vă! Lăsați-vă! Aveți de-a face doar cu locodnic al lui Nicolae Starcos, Reșahagina, și sper că nu o să ai nimic împotrivă dacă astăzi se l regăsești sub numele de sacrativ. Cum? Piratul? Ei da, piratul!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 Roapa mea, ustul! O fi! Ia, Filipo, de despre echipajului Sifanti magazie. Poruncește oamenilor noștri să se îmbarce în grabă. Oprește numai 20 din ei și două bărci. Apoi pune foc la magazia de pulveră. Haide, ia fătul asta să piară toți! Toți! Da, toți! Oh. Și că to împreună cu ei! Mama mea! Mamă! Tu aici! Ce, da, eu, Nicolae Starcos! Sacrativ! Nelegiuitule! Eu eram printre prizonierii de la Scarpanto de vânzare. Nu mai recunoscut! Filipo! Așteaptă! Așteaptă puțin! Vom face o pune mai târziu! De ce mai târziu? Dă făclia încoace! Mm. A luat făclia! Nu no lăsați la magazin de poliții! Nu lăsați-o! Mama! Mama! Nu lăsați-o! Oprește-te! Ascultă! E acolo! Încă un pasta că mai faci arunc, făc-l ea drept în cu fulberul! Mamă, cu să nu faci asta! Sunt fiul tău! Fiul în eu! Eu nu mai am fiu! Mamă, ascultă! Stai să vorbim! De atâta timp vreau să vorbim! Mamă, iartă-mă! Să te iert! Da, pentru asta veniți-mi și la vitilo, să vorbim, să-ți explic, dar mai am alungat. Acum să te rog, mă apasă să tău, ura urata.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 fă întocmai. Mama, Mamă! Mamă Acum de ce nu stingi făcliria? Vezi că am făcut așa cum ai vrut! Nu încă! N-am sfârșit încă! Iată! Vine, Dalbare! Andronica! Îndata erai? Ce este? Te-am chemat, domnule Locotenent Dalbare, să ne luăm rămas bun. Cum? Capitanul Starcos se învoiește să vă dea drumul la toți! Peste câteva ceasuri veți fi departe!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 Bine, bine, Firipo. Acum lasă-ne singuri. mama iată, ți-am îndeplinit orința. Vrei să mă ierti? Să mă asculti? Să te iert? Pentru ce? Pentru că ți-ai vândut frații care luptau împotriva dușmanului, Pentru că ai trădat pământul părinților tăi?